La crisi, l'atur i les condicions de treball s'han instal·lat en força els últims mesos al primer lloc dels problemes més greus dels ciutadans. Tothom parla aquests dies de les dificultats per tirar endavant i molts pateixen la mala situació econòmica en pròpia pell, però l'Ajuntament ha posat xifres al tema a partir d'opinions dels mateixos ciutadans. Més del 28% dels 800 encastats per telèfons a finals de desembre dies després de les eleccions que han tornat a portar a Convergència i Unió a la Generalitat, consideren que la l'atur és el primer problema que pateix la ciutat. Són ni més ni menys que 7 punts més que els sondets del juny i 11 respecte al 2009. Aquesta forta pujada ha situat en segona posició la inseguretat, una qüestió políticament i, mm, i socialment molt sensible que liderava aleshores la classificació i que ara baixa a més del 19,6% al 17,4%. Una majoria dels encartats prop del 60%, 8 punts per sobre de la xifra del 2009, creuen que la seva economia familiar ha empitjorat. Amb ells hi ha un altre 20% que pensa que aquesta situació encara anirà a pitjor. Al costat al contrari, els sondeig revela que més del 34% és optimista i veu millorar el moment econòmic, personal i de l'entorn. Un altre 8% creu que, en canvi, no ha canviat res malgrat tot. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM. Això és tot un poble. Aquí et parla i acompanya en Jordi García. Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs avui, com sempre, ben acompanyat per en Xavi Álvarez, que es troba a la part tècnica.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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de la tradicional festa dels Tres Toms que va fer sortir ahir al carrer a 10.000 persones. L'agradable sol de gener que ahir va temperar el matí a Sant Andreu no va frenar les ganes de més d'un de fer estrenar la seva peluda mascota aquell vestidet elaborat a mida i amb amor especialment per aquesta data tan senyalada. La celebració dels Tres Toms va reunir en la seva edició més concorreguda van fer el tradicional passeig 35 vehicles de tracció animal, entre ells 7 carros tirats per 5 cavalls i 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Entre elles, la plana major de la política local, l'únic líder municipal que no es va deixar veure en aquesta mena de gran baptista animal va ser el republicat Jordi Portavella i autonòmica van passejar en carro al costat dels seus corresponents candidats municipals, Durant Lleida i Sánchez Camacho, aquesta última acompanyada pel seu fill que es van portar algun cop al cap amb un caramel traïdor. Bé, doncs aquest és el tema amb el qual començàvem el programa d'avui i hem de dir també que hi ha un nou procés d'adjudicació de pisos per a persones grans. Un nou procés d'adjudicació de 281 vivendes ja s'ha obert per a persones més grans de 65 anys autònomes. Totes han d'estar inscrites en el registre de sol·licitants amb protecció oficial de Barcelona i complir els requisits que es demanen. A partir de l'estiu passat es va iniciar una campanya de difusió en centres de gent gran i oficines d'informació situadana, de manera que finalment hi participen un total de 1.817 inscrits. Les oficines de vivenda, repartides en tots els districtes, seran les encarregades d'informar i recollir la documentació fins al pròxim 17 de gener per escollir promoció i poder accedir a algun d'aquests pisos. És a dir, pròxim 17 de gener, que estem parlant de dia d'avui, amb la qual cosa doncs, ja teniu i heu de tenir present tota la documentació necessària per poder escollir promoció i poder accedir a aquests pisos dels quals us en parlàvem ara mateix. També ens ha que el nou col·legi públic, Congrés Indian, segueix el mètode de l'escola oberta. No aixequen ni un metre de terra però ja se serveixen sols, sense gaire dificultat. El seu got d'aigua de la petita gerra adaptada a les seves dimensions. I no només l'aigua, amb només tres anyets, els nens també són responsables de servir-se el seu propi menjar, sempre ecològic en la quantitat que coinciden i el seu ritme, sobretot al seu ritme. La singular escena es repeteix diàriament al menjador del SeIP Congrés Indians, centre públic de nova creació. Es va aixecar, o més aviat es va plantar, ja que funcionen barracons des del mes de setembre passat que té la particularitat de ser una escola oberta en funcionament a anys llums de la dinàmica que regeix la resta de col·legis normals de la ciutat. No hi ha ni bates, ni files per entrar i sortir, ni pissarres, no hi ha ni tan sols pupitres. Molt bé, doncs d'aquesta manera que comencem el nostre programa. Aquesta serà una de les notícies de les quals us en parlarem aquesta setmana, el, la realització i com va el tema del, del centre de primària Congrés Indians.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 Aquest centre serà de dues línies d'escolarització. Molt bé, i també hem de comentar-vos que ja hi haurà talls de trànsit a Sant Andreu per engestir un pont de vif. L'engestiment d'un pont sota el passeig de Santa Coloma a Sant Andreu obligarà a tallar el trànsit per aquesta via la nit de dimarts. En concret, des de les 10 de la nit de dimarts fins a les 6 del matí de dimecres entre els carrers Tiana i Coronel Monasterio. Per facilitar la mobilitat, l'itinerari alternatiu en sentit Barcelona passarà pels carrers Tiana, Tucumán, Ciutat d'Assumpción, Potosí, Palomar i Colonel Monasterio. A més, els ramals de la sortida 1 en sentit Besòs de la Ronda de Dalt i de les autopistes C58 i C33, que connecten amb el sector de la maquinista, estaran tancats fins a la mitjanit. Els treballs formen part de les obres del tram, la segreda nus de la Trinitat, del tren d'alta velocitat. Doncs Aquesta serà una de les altres notícies que tindrem en compte aquesta setmana. Hem de dir que es tallarà el trànsit a Sant Andreu per enllestir aquest pont de div. El tall de trànsit es realitzarà, tal com ens ha dit la Mireia, des de les 10 de la nit de dimarts fins a les 6 del matí de dimecres. Per tant, esteu atents a totes aquelles informacions que us anem facilitant des d'aquí per... Eh, saber quins carrers doncs, estan tallats i quins carrers doncs, són els que s'habiliten per poder doncs, superar aquest taiz. També hem de dir que hi ha nous usos socials i educatius per a l'antiga presó de la Trinitat Vella. L'antic centre penitenciari de la Trinitat Vella havia de tindre nous usos. La regidora d'urbanisme, Gemma Montbrú, ha explicat que allà on hi havia la presó es construirà un centre cívic, una escola, un espai cultural i prop de 450 habitatges, tant lliures com de protecció oficial. Partit endavant el projecte, que caldrà modificar el pla general metropolità. De moment, el consistori està satisfet pel consens al qual han arribat amb els veïns. I continuem informant-vos també de com es realitzen l'operatiu dels trens d'alta velocitat. El túnel del tren d'alta velocitat acaba, acabarà, segons diuen, l'any 2011. Aquest 2011 s'acabarà la perforació del túnel del tren d'alta velocitat de la Sagrera a Sants, si el ritme actual de construcció es manté. A una velocitat mitjana de 14 metres diaris excavats i un cop han enllestit més de la meitat del túnel, que ja ha deixat enrere el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 Molt bé, doncs nosaltres que d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix era una mica de música i tornarem després amb més informació. Fins ara. Tenia labio, besucone, babaní. Ay, yo no miro y en la oreja me rapea. Do you wanna go with me? Ay, que de a la noche. Si tú estás conmigo, baby, o de a no importa nada. Aquel morenito se no parla en coña cuando dice que me conquista, que me quiere y se enamora. Oh my God, I have a heart attack. For you, you wanna? Ya comienza la aventura. And who know is the end? Oh, parece una locura. Think what? Sen, par sen. Al rap en tres idiomas is something. You know who tots me disgonits, me little morenito, però què passa? Yeah! Això és California, lo latino, me dismadre, què passa? I don't know. capritxosa va venir a USA vol conèixer nova gent i divertir-se en LA, la vaig veure, jo no hello, I hate say, oye tia, què te passa, is ¿Es que no, do you understand? S'apte so a no parlo, jo no hago tu ingles vols prendre alguna cosa, aquí estoy, vengo, te invito tranquila, nena el bombotsito, perquè que tu no captes el repito, lo repito. Baby, you want a cigarette? No, no. Va ser la teva roba, el perfum o la figura, la teva cara o quizás tu minifalda. Ell em va fer flotar com en un camp de gravetat zero. Només tu jo, només l'atracció. Sí. Només tu i jo, només l'atracció. Sí, sí. Només tu i jo, només l'atracció. Sí. Només tu i jo, només l'atracció. Sí. Sí. Però què passa? Yeah. Yeah. Yeah. Això és California, lo latino, me desmadre, què Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Hola, ens trobem amb Juan José Moro, president de SEM de Catalunya. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hace que està esta asociación? Esta asociación, eh, ahora 25 anys el, el próximo año. ¿Eh? ya vamos a, a cumplir la con de plata y qué hace por quién está formada a ver en cataluña son las siglas de la asociación catalana de malaltía neuromuscular que engloban bueno pues una serie de enfermedades relacionadas con, con una pérdida de musculatura y eh, nos dedicamos esencialmente a, a conseguir la mejor calidad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 y también, bueno, ahí tenemos el número de cuenta y si quieren hacerse socias, es viniendo por aquí nosotros le entregamos el impreso correspondiente y que a partir de ahí, pues, eh, muy gustosamente pues, le aceptaríamos entre, entre nosotros Muy bien, muchas gracias Vale, gracias, a vosotros Molt bé, doncs acabem de parlar amb Juan José Moro que és un dels tartulians de la, del cas dels que venen a fer tertuliar els dimecres aquí en aquest programa. I ara el que fem és seguir algunes de les informacions amb les quals començàvem el programa d'avui, i és que hem de parlar del nou procés d'adjudicació de pisos per a persones grans. A partir de l'estiu passat es va iniciar una campanya de difusió en centres de gent gran i oficines d'informació ciutadana, de manera que finalment hi participen un total de 1.867 inscrits. Les oficines de vivenda repartides en tots els districtes seran les encarregades d'informar i recollir la documentació fins al dia d'avui i escollir promoció i poder accedir a algun d'aquests pisos. Posteriorment i mitjançant una sèrie de verems s'adjudicaran les vivendes que tenen de 40 a 50 metres quadrats. Alguns d'adaptats són una mica més grans i compten amb un ampli programa d'elements comuns com sales d'estar, bogaderia, terrassa comunitària i altres. Estan pensats per a persones amb autonomia però que necessiten algun tipus de suport, de manera que compten amb consergeria, teleassistència, servei de neteja i altres extras, i costen uns 321,8 euros mensuals, Als quals es preveu que se n'hi han d'afegir uns 205 en, comptes, en concepte de despeses i assistència. Dels anellats pisos d'aquestes promocions, 77 s'ubiquen a Nou Barris, al carrer Via Favència 350, i la resta a Sant Andreu, al carrer Navas de Tolosa, amb indústria. En l'actualitat, l'Ajuntament compta amb un total de 16 promocions, que suposen 925 pisos d'aquestes característiques, als quals s'han de sumar als 281 en obres. I una de les notícies que ocupen el nostre programa d'avui és aquest nou Col·legi Públic Congrés Indians, que segueix el mètode de l'escola oberta. Al marge dels aliments ecològics i de l'autonomia dels nens a l'hora de decidir quina quantitat i què menjar, l'hora del menjador, al Congrés Indians presenta altres peculiaritats. Els pares, per exemple, poden dinar amb nens si ho volen, entre les dotze i mitja i les tres de l'escola estarà oberta a les famílies. Si volen i poden, tenen l'opció de seure a dinar amb els seus fills relata l'Àstrid Ruiz, directora del centre, que com si fos una escola rural a escassos metres de la Meridiana, no separa els nens per classes en funció del seu nivell, curs o edat. En realitat, el centre ni tan sols té classes, sinó ambients educatius, per on els nens es mouen lliurement. El currículum està exposat al nen i és ell el que dirigeix no se li imposa, Ruiz, que ha d'assegurar que el fet de no obligar genera desig en el nen. Ens diferenciem de la resta de col·legis en el com, no en el què, apunta Ruiz. És a dir, compleixen amb el currículum marcat pel Consorci d'Educació de Barcelona, on va extracte d'un centre públic, però seguint els seus propis mètodes. Aquí els mestres no ensenyen, els nens aprenen. El paper de les professores és acompanyar, en el procés i garantir l'aprenentatge. Prosegueix la directora, que es dirigeix sempre als nens en anglès amb total naturalitat. I és que aquesta naturalitat és precisament una de les bases del centre, on els límits s'introdueixen sempre amb sentit. La quinta essència d'aquesta espontanietat es respira a l'entrada del col·legi, entrada que ells anomenen relaxada. És a dir, els nens van arribant de manera escalonada entre les 9 i les 10 del matí, un fet que permet a l'equip docent portar a terme un bon dia individualitzat. Malgrat que això sí, només ho podran fer al preescolar perquè no és d'educació obligatòria. De moment són només 50 nens i tenen la sort de comptar amb alumnes de magisteri que, atrets pel seu particular sistema pedagògic, fan pràctiques al centre de forma voluntària. L'escola és de nova creació i ara només cursa en P3, però amb temps anirà creixent a oferir i arribarà a oferir fins a sisè de primària, un cas molt semblant al de l'escola Els Encants, l'altre únic referent d'escola oberta i pública a tota la ciutat, també en barracons i nascuda només un curs abans. El futur físic del centre és incert. El Consorci té la intenció de deixar-lo quatre cursos en barracons i després traslladar-ho a l'edifici del Col·legi Rosa dels Vents, a l'altre costat de la Meridiana, centre escolar estigmatitzat que el Consorci pretén reinventar. Una solució a la qual, per ara, es neguen els pares dels dos centres. Doncs aquesta és l'oferta d'escola oberta que ofereix el nou col·legi públic Congrés d'Indians. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita bausa, escoltarem una mica de música i després eh, parlarem amb els Diables de Sant Andreu, que són un d'aquells grups organitzats que s'ho passen d'allò més bé, doncs, oferint eh, foc i espectacle a tota, a tota la gent de, dels nostres barris. Ara escolteu una mica de música, tornem tot seguit. 3, <tres>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 Des del 91.6 de la EFN, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònica en Pol Gustems, molt bon dia. Hola, Jordi, bon dia doncs explica'ns com han anat aquest cap de setmana perquè el que hem, el que hem conegut fins ara no, no ens ha agradat massa eh? s'entendreu? no, no, perquè m'ha agradat més perdre a casa contra el Deni, 0-1 per tant són una dins consecutiva de l'equip de Nacho González i és una notícia perquè semblava que mica en mica anàvem millorant que es produïa una ràdio falla respecte a aquells deu partits que, que d'haver sense, sense guanyar però és un comparell el de la setmana passada i a aquesta jornada que no s'ha pogut fer a cap punt. Amb uh -huh. certa part part positiva de que han has perd molta comba respecte als primers equips de la classificació perquè els Santos Atem amb 31 punts i ja està a cinc del quart lloc que és el col·lair, tenir l'objectiu assolir aquest quart lloc que on li ha peu als play-off, però sense cerca a en la sis sala on va ser present no ha ser un, un no és un partit d'un equip que espir al play perquè realment no els va jugar gaire bé doncs van queixar un gol de segona meitat, un gol de cap, o sea, no tenir gaire opcions, va faltar al mig del camp molt de circulació, llavors no, no es gaire bé tres processades seguides i, vaja, finalment acaba perdent un resultat merescut, diria jo, perquè no es va un bon partit de Sant Andreu i a veure si la setmana que ve sí que es pot remuntar un altre cop perquè anem a jugar al camp de Sant Bullà, que és l'últim de la classificació. S'hauria de guanyar sí o sí per per tornar, per tornar a optar a les tres places. En aquest cas, sí, no? Que si són els últims de la classificació, almenys si anem a Samboy guanyar. Hauríem, hauríem. Ens sembla que apareix de diumenge al mateix si no m'equivoco. Aviam que si acabem de confirmar la data i serem, com sempre, els de, els de la ràdio. I, uh -huh. home, Samboyà és l'últim, han greixat molts gols. Recordem la primera volta que vam perdre d'aquí 5 a 0. Per tant, s'hauria de guanyar a Samboyà. És un bon rival. És, és un, un, un bon desfasament que, que ve ara per, per sumar tres punts i guanyar una mica de confiança, que sembla que l'han perdut una mica els endrevenes en aquests últims dos partits. Però com, com s'entén perdre a casa, en el cas d'ahir? <laughs> oh, perquè és un partit molt complicat, el Dèfnia va sortir i jugar bastant bé, rocosos, rocosos a darrere, al Sant Lleu li costava molt la pilota, recordem que les feixades és un camp molt estret, que costa molt també la circulació, i a mig del camp de poc' estava bastant bé, no hi Ueno, que era una mica el més, el sí. més tècnic... Amb Xai Moro i Curro tampoc es va fabricar món de futbol ofensiu i després de davant, primera, que no hem vam jugar amb davant de centre, però, bueno, perquè Mantec que va quedar a la banqueta en primer moment, després des de sortir, però en principi el Joan Miguel és de fals nou, Miguel és de mitja punta, i els homes de davant, de Luis Blanco, que potser és el Miquel, que està una mica més uh, actiu, no, no estan en el seu millor moment i no estan ni fent assistències ni, ni marcant gols. Més mantega que porta, diria que tres gols a cinc partits, i que ahir, fa cada banqueta, vaig haver de sortir per la lesió de Pellegrí. Tot i així, manté que va tenir l'ocasió la... més clara, primera meitat, però la va agarrar, per tant, no va haver sort, no va haver sort ahir. És un partit complicat, perquè els equips de casa tenen a tancar-se, tenen menys ocasions que tu, i després amb un corna o una zona d'aïllada poden marcar un gol, i des costa moltíssim, tot i que el Sant Déu ho va intentar i va ser... O sigui, els, els jugadors ens van esforçar molt perquè els 10, els que s'esforcen i que ells volen guanyar però no, no, no es va sortir res Bé. i pel que fa al, a la resta d'equips doncs estem pendents de que ens pengin a Sant Andreu com va quedar a Waterpolo si la vaja de Maria espavila i, i, i el penja comentem eh, doncs el bàsquet i la muntanya la muntanyesa no tenim millor que el Sant Andreu, és tercera amb 35 punts els nostres veïns que van guanyar per 1 a 0 a la Pobla de Màfomet, i tornen a estar en zona de playoff veiem si l'any que podem transmetre un Sant Andreu-Muntañiga, està molt bé, ah. i en bàsquet destaquem a les noies, com sempre, de l'AE Sant Andreu, que van sumar una gran victòria a la pista del bàsquet de la Fegra Bonet per 42 a 77. Són quartes amb 10 victòries i 10 derrotes i només a dos partits de, guanyats de, de liderant. Ah, com a mínim les noies van bé. Ha si les cosa... noies, últimament no falla. Home, està al, a la quart, al, quart, al quart lloc de la classificació està prou bé. Sí, això, eh? El líder té 12 victòries i una derrota, per tant, si o sigui, no bueno, estan en un parell de victòries d'aquest primer a la plaça. Aviam si en aquesta segona volta fan una mica una, una bandeta i els que busqueixen com a mínim estar allà entre primeres i segones, seria una bona notícia, sense dubte. Uh -huh. I tenim alguna informació més? No, això, que s'espera, aviam si Waterpoles donen alguna cosa, perquè hi havia el jornal de setmana, a veure si actuaries en la web, Uh -huh. i si no, demà al Paraules d'Esport per partir de, de la tarda, la resta de de l'esports de, de Andreu Doncs això, us recordem que demà a partir de les 6 de la tarda en aquesta mateixa emissora doncs podeu comptar amb el programa Paraules d'Esport que us acabarà d'explicar doncs, tot com ha anat la, la jornada I això, que diumenge s'embullà, serem i segurament eh, tocarà guanyar, si no malament M Esperem que sí, eh? perquè home, almenys és un partit fora de casa i els de Sant Andreu, doncs, ho poden mirar des d'un altre punt de vista, no? Sí, i és això, que el Sant Bullà està bastant malament, que fa una setmana va trobar el seu tècnic aquí a Mallat, tenen un tècnic interí, uh -huh. i per tant està el Sant Bullà bastant pitjor que el Sant Andreu, recordem que és una, un equip que acaba de, de pujar a categoria que estava tercera d'any passat que practica un bon futbol ofensiu tenim un, un antic conegut, Fran Fiera que jugava ah, que? a Sant Andreu sí, sí. I a ah. per tant serà un petit maco també el Joan de Milà per recolzar els tres punts i això situar-nos, si tot n'és bé a, una mica més a prop del quart lloc doncs esperem que això sigui així, que vagi tot molt bé i que demà doncs, eh, ens ho pugueu explicar aquí en aquesta mesura D'acord, Jordi, moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs en Pol Gustem que ens acostava a l'actualitat esportiva i nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i anem ja a conèixer quins són els actes d'agenda que aquests dies us deparen, si voleu doncs passar-vos-ho bé, als diferents barris de, de Sant Andreu. I comencem parlant d'una presentació d'una guia d'escriptors de Sant Andreu que es fa avui al Centre Cultural Camp Fabra. Doncs sí, avui a les 7 de la tarda, al Centre Cultural Can Fabra, carrer Segre, 24:32 i l'acte comptarà amb una lectura d'una triada de fragments de novel·les i escrits de les autores i autors del districte. lectura serà càrrec de l'actriu Esther Bueno. Doncs l'Esther Bueno és aquella actriu que en els seu dia doncs, va formar part del Club Super3, és a dir, aquella, la, la Noti podríem dir, aquella que anava amb la gorra vermella i traient notícies, doncs aquesta és la casa que, que presentarà aquest acte, aquesta presentació de la Guia d'Escriptors de Sant Andreu al Centre Cultural Can Fabra i ara del Centre Cultural Can Fabra ens anem al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu perquè allà ja es realitza un taller que porta per nom danses i jocs tradicionals. Efectivament, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, que per qui no ho sàpigues troba al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix a partir de dos quarts de sis de la tarda un taller de danses i jocs tradicionals.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 amb l'excusa d'una lectura interessant, us podeu inscriure al club de lectura de la Biblioteca del Bon Pastor. Les places són limitades i les trobades, que són un cop al mes, van començar a l'octubre de l'any passat i finalitzen al juny d'aquest mateix any. Es realitzen el tercer dimarts de cada mes, a les 7 i quart de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca. La conductora de les sessions és Maria San Pedro Sánchez. Si esteu interessats han assistir al club podeu passar per la biblioteca a recollir el vostre exemplar. Demà dimarts, Quirino, Natsuo i Out. Molt bé, doncs ara el que podríem fer és comentar-vos quines són les vies perquè us podeu posar en contacte amb nosaltres i fer-nos arribar els vostres dubtes, queixes i suggeriments. Doncs tenim un número de telèfon que és el 93 345 64 54, també tenim un mail que és informatius arroba i si voleu estar el doncs, corrent de tot el que passa als diferents barris de Sant Andreu teniu un blog que és tot eh, un totunpoble.blogesquat.com i allà coneixereu doncs, totes les informacions que eh, es produeixen dia a dia als diferents barris d'aquí de, de casa nostra. Molt bé, doncs ara parlem del 75 aniversari de la Biblioteca Ignasi Iglesias.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 Aprofitem aquesta data de celebracions per publicar en format electrònic el diari. Si voleu consultar-lo, només heu de clicar http://diaridelabiblioteca.wordpress.com/1935-03 o bé anar a la web de la biblioteca Ignasi Iglesias. I de la biblioteca Ignasi Iglesias ens en anen cap a la Sagrera i allà don si trobem la, dins el cicle l'aventura de conèixer la claqueta parlem de sèries True Blood i el gòtic americà La biblioteca de la Sagrera Marina Clotet al carrer del Camp del Ferro número 1 us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins el cicle l'aventura de conèixer la claqueta parlem de sèries True Blood i el gòtic americà a càrrec de Salvador Barnabé i l'entrada és gratuïta I si voleu anar-vos en anar avui cap a la maquinista també teniu l'oportunitat de gaudir d'una projecció dins del que és la Filmoteca EFNAC. La botiga EFNAC de la maquinista El Passatge Potosí número 2 us ofereix avui a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula Vivir Rodando de Tom Dicillo. L'entrada és gratuïta. I aquella gent que esteu a prop de Bon Pastor doncs, també podeu gaudir d'un altre espectacle. Es tracta de l'espectacle Els papers d'en Papito. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadilla número 62, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita i Llibres d'Escena l'espectacle Els papers d'en Papitu a càrrec de Pep Gómez. Les històries i faules són contades amb figures de paper i està recomanat per una mainada de partir de 5 anys i l'entrada és gratuïta. Doncs ja sabeu que la majoria d'actes que us oferim des d'aquí són gratuïts, per tant doncs no teniu excusa per acostar-vos i gaudir d'alguns d'aquestes activitats. Molt bé, i ara hem de dir-vos que avui és l'últim dia de la campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu. L'Institut Municipal de Parcs i Jardins organitza un nou any la tradicional campanya de recollida d'arbres de Nadal per a reciclar a Sant Andreu. Els punts de recollida comencen a la plaça del Taxi. Després ve la plaça d'Orfila, a Gran de Sant Andreu amb Rubén Darío, Gran de Sant Andreu amb plaça del Comerç, a la plaça de, de l'Assemblea de Catalunya, al carrer Portugal amb Pagàs, al carrer Rovira i Virgili amb Gran de Sant Andreu, al carrer Acàcies, cantonada amb Garcilaso i Maragall, als Jardins de Can Fabra, als Jardins de la Casa Bloc, a eh, Valentí Iglesias i Ximenis, a l'Avinguda Meridiana amb Garcilaso al costat mar, Després hem de dir que hi ha dos punts a la plaça de Ferran Reyes, a la plaça del General Muragas, al carrer Lima, cantonada amb Sàs i Passeig de Guayaquil, a la plaça de les Palmeres, a la plaça de la Trinitat, al carrer Sant Adrià amb Llinars, a la plaça del Congrés Eucarístic, a la plaça del doctor Modrego, a la plaça de Ramon Riera i, finalment, al centre comercial La Maquinista. I hem de dir que aprofiteu el dia d'avui perquè és l'últim, és a dir, ja no es recolliran més arbres de Nadal per reciclar. No qual cosa, doncs, eh, alguns estan contents i d'altres, doncs, evidentment, que podeu acostar-vos i deixar el vostre arbre. Molt bé, doncs, dit això, anem cap a, a parlar d'un dels clàssics. Es tracta de Macbeth, que tanca el cicle sobre Shakespeare, que porten a terme els de la factoria escènica internacional. Poder, corrupció, passions, por, venjança, dolor, mort, Macbeth... Aquest magistral compendi de pulsions humanes torna la setmana que ve a la cartellera teatral barcelonina en el tancament del cicle sobre William Shakespeare de la factoria escènica internacional FEI. La companyia, que impulsa Carme per Portaceli i que té la seu a la nau Ivanov, Shakespeare per quatre compta amb quatre muntatges de factura molt diferent. Ricard II, que va estrenar la mateixa Portaceli, molt soroll, molt soroll per a Shakespeare, Música i paraula amb la firma de Dani Nelo i a punt d'iniciar la seva gira, Conte d'hivern de la directora de la FEI i que arribarà al Romea al febrer i aquest Macbeth que s'estrena avui a l'Anna Ivanov És ara el torn de Carles Fernández-Giwa accedeible de Portacelli que firma la direcció i adaptació d'aquesta gran tragèdia de Shakespeare. Òbviament, la seva mirada a la peça és contemporània amb una escenografia despullada i projeccions de situació, els dos elements amb la firma d'Eduardo dos A més d'un vestuari atemporal, Fernández ha treballat sobre el text a en una respectuosa feina de reducció que manté la seva estructura. Ha limitat el nombre de personatges que reparteix entre cinc actors. Només Daniela Bola, Macbeth, Ilaia Martí, Lady Macbeth, no doblen i Marc García Coté, Pau Sastre i Jordi Brunet es multiplicen. Molt bé. I si ara era mal nau i ho no, vol dir que som al barri de, de la Sagrera i allà doncs, hi ha un altre espai on poder gaudir d'una exposició, com es diu Saps què faràs al centre Garcilaso. Al centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix de dilluns a dissabte i fins al 21 de gener l'exposició Saps què faràs?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 Per a les visites guiades en grup, també cal cita prèvia, però no us preocupeu que podeu entrar-hi gratuïtament. Molt bé, doncs queden ja pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui i eh, hem de parlar-vos eh, d'una exposició que jo crec molt interessant sobre els maquis. Es diu Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón i es realitza a Can Fabra. Així és, el Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia, de dilluns a divendres, fins al 26 de gener, l'exposició Maquis 1940-1952, Agrupación Guerrillera de Levante i Aragón. L'exposició de fotografia i vídeo de Joan Anton Serra Uller i Jaume Serra Toralló. Aquesta exposició és el resultat d'un itinerari fotogràfic pels llocs que foren protagonistes de molts actes de lluita, resistència i repressió. Avui estarà obert de 10 del matí a les 9 del vespre. És organitzat per l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats i hem de dir que l'entrada és gratuïta. Doncs un dia d'aquests hauríem de tenir per aquí els de l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats perquè em dedica dir que organitzen moltes activitats i hem de tenir també en compte algunes d'aquestes. Per tant, d'aquí doncs, eh, uns dies tindrem a l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats perquè ens acabin d'explicar a doncs, les activitats que realitzen. I anem ara cap al Centre Cívic del Bon Pastor. Hi ha una exposició que es diu L'Alta Velocitat Transformació Urbanística. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard, número 3, us ofereix, de dilluns a divendres, fins al 27 de gener, l'exposició L'Alta Velocitat Transformació Urbanística. Avui, de 9 del matí a dos quarts de 10 del vespre. L'entrada és gratuïta i l'exposició està organitzada per l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu.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 i participen la Biblioteca del Bon Pastor, la Biblioteca Garcilasó i la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra. I, finalment, la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Molt bé, doncs tot això el que és el que ens ofereixen les biblioteques dels nostres barris. Nosaltres, que ja som a punt de marxar, per tant, donar-vos eh, doncs, l'agraïment per escoltar-nos. A, a, la, a la Mireia Gutiérrez, també moltes gràcies. I a Cristina Suini, també moltíssimes gràcies per atendre avui al nostre, nostre programa. Gràcies a vosaltres. I a Xavi Álvarez, doncs nosaltres que ho deixem aquí ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda.